بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الامين محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد ليو كان تاريخ 5 جمادى الاولى مؤك 1447 ان شاء الله تعالى تشكو فرصه وقتي هو وسم فائده ketika manani ابن القيم رحمه الله تعالى ketika كتابه يفتح دار السعاده اميرزه العلامه ابن القيم رحمه الله فائده كثيره بل نافعله كثيره ذا علم لا يولي انا يببا علمنا مننوا na kuzungumzia kama njia ya nasiha kwa nafsi zetu sisi ambao tunajinasibisha na talabul ilmi na ndugu zetu walioko katika uwanja huu wa khairi ambao kutafuta ilmu ya sheria wengi katika talabul ilmi katika madaris na marakiz mbalimbali asema wengi wao ila Allah watambua wengi hawatambui ile fadla Allah subhanahu wa ta'ala aliyowapa wao katika kubakia kwenye njia kutafuta ilmu wengi hawafahamu kisema hivi inamaanisha wengi katika tulab alilm ambao waitwa tulab alilm katika madaris katika marakiz utakuta kuwa amekwenda pale kwa sababu mzazi wake amemwambia aende Bimaana maana lau kama simu mzazi wake kumwambia nenda kasome basi yeye habari na ile elimu asingekuwa nayo na hili ladhihi wazi kwa baadhi ya wanafunzi utaliona wazi kuwa mtu akipata fursa yoyote ya yeye kutosoma basi atosoma na haya tuwazungumza katika mista wa mbali mbali wa tulab alilm na kwa kweli ni jambo ambalo latatiza isipokuwa ndio hali hadithi ilivyo waweza kwenda katika markazi ya ilmu ya dini ukaje ukasikia akhlaq za watu mliendani ukashangaa sema hapa uko kwenye sehemu ya kutafuta ilmu ya kisheria ama uko sehemu ambayo yakusanya watu ambao hawana akhlaq pia yako na mara nyingi haya yaja wengi so, hawatambui ile fadhila ambayo Allah subhana Ta'ala amewapa wao kuwa katika nafasi kama hizi wale ambao washapita ki umri umri wao uko juu watamani lau kama umri wao waweza kuregea chini ili wakae chini wasome kuna jambo mimi mara nyingi ulizungumza kuwa mzazi mzazi wako amepitia mambo mengi katika hii dunia kabla we hujazaliwa. Bimaana kuna mambo mengi ameyaona we hujayaona. Sasa kuna mahali za kukwambia mwanangu hapa chunga. Kusababe yashapitia pengine hapo. Akaona madhara ya hiyo kitu anachokifanya. Lakini ukamwona yule mtoto aona kile alichokatazwa labda pengine yule mzazi haelewi ni mtu wa zamani hajui mambo haya ya kisasa kwa akawa afanya kinyume na yule mzazi anavotaka haya atakwenda we mpaka yeye sasa ndio atakua mzazi yule aliyekuwa akikatazwa hakataziki sasa yeye ndo amekuwa nani mzazi akifika umri wa babake Ye sasa amwambia mtoto wake mwanangu ivo ninavyofanya makosa alivyokuwa yeye huko pale hakumsikiza babaki sasa sisi tuenda generation after generation ya stupid people what anyone was yani wale wadogo wale hawataki kuasikiliza ukubwa zao Wanawaelekeza kisha ye aongoje afike umri wa aliyemkataza ndio yeye akataza lakini itakuwa wakati ushafanya nini ushampita ko hivyo generation after generation Hawa wanaokosea sasa wakiambiwa na wakubwa zao hivi mnavokwenda si sawa Wakaidi hawataka kusikiliza Sasa wao wakishakuwa wakishaelewa sasa Wao na watoto wao wako katika yale makosa ambayo wao walikuwa wakikatazwa na wazazi wao Sasa wao anza kuwakataza watoto wao Na watoto wao pia wakaidi kwa sababu wao walikuwa wakaidi Hawasikizi waingia katika matatizo kisha wao wakifanikiwa pia kufika kwenye utuzima wao kumbuka dahmi nilikatazwa ngelikuwa ninasikiliza ngelifaulu kwa hiyo amkataza yule aliko chini yake kwa hivyo tunda generation mpaka generation nyingine ije watu waenda na matatizo yale yale hili ni jambo ambalo leo twaliona sana aweza kuwa ni mwalimu wako wa madrasa ama wahalaka lakini amekupita wewe imma katika kutafuta elimu ama amekupita wewe kwa umri akakuona kama mwanafunzi kuna kitu wafanya pengine yeye alikuwa yuwafanya kwa akakwambia angalia chunga hivi unavyofanya upoteza umri wako isije ukapoteza wakati wako kama alivyoapoteza yeye ambapo pengine labda angekuwa na kiwango kikubwa zaidi cha elimu kuliko kile alichokuwa nacho kwa fanya bidii katika hili lakini wewe ukamwona huyu mwalimu bwana ajielewi usimsikilize ndio hivyo watu wakaenda nilikuwa ni utangulizi tu lakini si si kuhusudia kuyazungumza hayo kuna watu mmewalenga lenga watu kadhaa tutakuwa washaelewa usikilizeni wazazi wenu wanavyoelekeza wasikilizeni wakubwa zenu wanavyoelekeza washapitia mengi Washaona mengi mzazi wako wakati mwingine anaweza kumuona ni mkali katika kukataza jambo kwa sababu ajua madhara yake nini umeelewa ajua sikiza nikwambie hata mzazi akiwa mvuta bangi yani wakati ule ukakataza yeye mvuta bangi hakubali mtoto wake avute bangi na yeye mvuta Awe mlaji Marungi hakubali mtoto wake elimarungi akimwona marungi atamkataza ingawa vitendo vyake vinaenda kinyume na ale maneno yake lakini yeye hujua pale alipo mpali pa makosa Iwajua kama makosa hataki kwa sababu yoku kutakia wewe kheri Iwataka wewe uwe ni mtu ambaye una heshima zake katika mshtama si kama yeye kwaweza kumuona ukashangaa mzazi Ovyo ovyo Kwani kuna wazazi wangapi waaswali lakini ikifuta time ya swala mwanangu nenda msikitini kwa swali na yeye haswali hakuna wazazi hao wallahi wako Ikifika time ya swala amfukuza mtoto nyumbani nenda kwa swali wakati yeye mwenyewe haswali Ni kweli yule mtoto kumskimiliza mzazi kama huu ni ngumu kwa sababu ana vitendo vyake kinyume na maneno lakini yule mzazi maskini akutakiaheri pamoja na uovu alokuwa nao sasa iweje yule mzazi awe ni mustaqim kisha akuelekeza wewe huyo atakuwa akutakia khiri maradufu kwa hivyo sikilizeni wazazi wenu wasikilizeni wakubwa zenu wakiwaelekeza foteni haya kwenye hii faida ambayo nimekusudia leo kuisoma Kala Bnu al-qayyim rahimahullah ta'ala fi kitabihi القيم مفتاح دار السعاده العالم كلما بذل علمه للناس وانفق منهم تفجرت ينابيعه ابن القيم كما العالم كلما بذل علمه للناس من هو kila anavyoitoa ilmu yake kwa watu bi maana kuwafundisha watu wa minhu akatoa katika ile ilmu yake bi sadaka yake anawapa watu ikawa na ilmu tafajjarat Zile zilichimchemo za ilmu hutoka katika kila sehemu zakiy za ilmu ikawa yale maji ya wa mengi maana ile elimu yake yazidi kuwa nyingi allah umbarikie katika elimu yake wazdada kafratan wa quwwatan wa na ile ilmu huzidi ikawa nyingi na ikawa ni ilmu madhubuti yenye nguvu na kadhalika ikadhihiri kwa watu watu wakafahamu kuwa yule bwana anachokizungumza ala fayaktasibu bitalimihi hifdama alimahu wana wachuoni katika kufundisha kwake huchuma kuhifadhi ili asisahau kile ambacho alikuwa tayari akijua kwa sababu kila ukifundisha ndio kile kitu cha bakia na wewe fayaktasibu bitalimihi hifdama alimahu kwa wewe kuwa umehifadhi ilmu fulani ile ilmu usipoitoa waisahau lakini kila ukiifikisha kwa watu ilmu kama ile ndio yabakia na wewe bali ndio yazidi kwa mfano kuna mwalimu katika halqa yeye wafundisha tauhid ile darasa linafunzisha afundisha tauhid alusul 3 alqawaid 4 usul 6 nawaqid alislam yuko pale pale mstao wakiondoka wanafunzi waje wengine aanza tena usul 3 alqawaid 4 alusul 6 nawaqid alislam afundisha tena mara ya pili wale wakienda mstao mwingine yuko pale pale mstao wake ni ule wa kwanza wa pili mfano hivyo ufikiria huyu mtu atavisaa vitabu anasomesha bali atakuwa kila mwaka azidi kuvifahamu zaidi sab kila siku kariri kwa hifadhi kile ambacho tayari akijua ويحصل lahu bihi ilmu ma lam yakun indahu Katika baraka ya kufundisha ilmu ويحصل lahu bihi na huyu mwanae chuoni atapata kwa kitendo chake hiki cha kufundisha ilmu ma lam yakun indahu atapata ilmu ambayo ilikuwa hanayo kabla ya hapo bimaana Allah Subhanahu wa ta'ala atamfungulia katika ilmu ambao kabla ya hapo alikuwa haijui na hii ni kwa sababu ya baraka ya yeye kufanya amali ya kufundisha ile ilmu kisha akasema maneno mazuri sana wa rubbama anoyazungumza bali katika nafsi yake hayaje kuwa wazi wala hayajatoka katika boma la ishkali bi kwa kwamba bado lamtatiza li lile swala lakini aenda kulifundisha pale wakati aenda kulifundisha alijua pengine kiasi fulani amefanya utafiti bado alijafunguka vizuri wakati yofuundisha Allah akamfungulia pale akawa yalizungumza lile jambo akiwa alielewa na mimi ni kitu kimoja. Mimi siwezi kujua mara ngapi natoka nyumbani manake darsa lazima upitie kabla hujakuja. Hii hii sentence hapa Sheikh anamaanisha nini hapa? Ukifika hapo kifungo hivi hapa ah, anamaanisha hivi na hivi. Waona wazi lile jambo lishakuwa wazi kwako wakati wewe ufundisha. Mujarrab ile jambo. Ukiwa ufundisha utaliona katika maisha yako wakati mwingine ile masala iweze kuwa koko wewe ni mazito kiasi fulani lakini kwa ile neema Allah aliyokupa ya elimu ukaifikisha kwa wengine Allah akakufanyia wepesi wewe kufahamu zaidi tena kaendelea kusema faida atakallama biha yani bado ile masuala hayaiku wazi lakini faida atakallama biha waallamaha itabahat lahu wa, wa adaat akianza tukiyazungumza ile masala akaanza kuyafundisha mara tu yafunguka kwa kike ya na kuwa wazi akangaa kabisa akaelewa na akawafundisha wengine wanfata lahu minha ulum ukhra nakutoka katika masala haya ikafunguka milango ya ilmu nyingine kila siku jua kipia kila siku asoma kipia kisha akasema neno mazuri wa aidan فان الجزاء من جنس العمل ما لipo kutoka kwa Allah ni kulingana na amali yako fa kama alimwalima al-khalq min jahalatihim kama vile yeye amewafundisha watu kwa kumfunza kutokana na ujinga wake alikuwa nao yani kabla hapo alikuwa hana ilmu Allah amfungulia zaidi katika elimu. Kwa kila ukifundisha wewe na Allah azidi kukuondoa wewe ujingani Azidi kukufungulia katika elimu. Na ndiyo utaona ni obene mfano. Hivi muadhania Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah nikichukulia mfano. Wale aliosoma nao darasani walikuwa ni watu wangapi? Ni yeye peke yake kulikuwa na wengi pale wasoma kwenye classroom sikwambia hata kwenye halaka ni Shaykh Ibn Uthaymin alisoma katika madarasa paka jamiiat paka doktora rahimahumullah sasa hivi alikuwa darasani yuko peke yake alikuwa wengi sio mbona anayejulikana ulimwenguni ni yeye tu Ibn Uthaymin rahimahullah Yawezekana kuwa kuna wengine wametoka wanaovione katika wanafunzi walimsaidia bali wako lakini yeye akawa ndiyo mashuhuri sana kwa ilmu yake Allah alimpa na namna alivokuwa akifundisha ukitizama utakuta bidii yule mwana katika kufundisha ikiwa zaidi Ndiyo Allah subhanahu wa ta'ala azidi kumfungulia zaidi katika hizmi. Na Nawe chunguza wale wanaovione wetu tunawazungumza kuwa hawa ni wanaovione wetu wa sunna watizameni katika kufundisha kwao ilmu. utawapata kuwa Allah amewafungulia katika ilmu. kwa sababu walikaa chini wakawatoa watu ujingani sasa wewe shindwa na mtalib elimu aenda kusoma kisha arudi mtaani kama mtu wa kawaida tu hata khutba ya jumaa hatoi habari ana. mara baada ya mwaka miaka miili yuwa kama si yule Madina ama alisoma Yemen ama amesoma wapi yuarudi kuwa ami kama mtu wa kawaida kabisa kwa sababu ile elimu alikuwa nayo hakuifundisha Allah hakujalia baraka ndani yake na pengine awezekana huyo darasani alikuwa yeye ndio namba moja wa kwanza lakini asitambulike katika mshtamao kwa nini kwa sababu hakuitumikie ile ilmu kwa kuifundisha na leo utapata katika wanafunzi aambie wanafunzi nenda sehemu fulani kakae pale wiki mbili tatu kafundishe watu kadhaa wakadha wakadha angalia ile sehemu hmm, hakuna feni pale hmm, da wale jamaa wala na dagaa pale ahminde kakae kule bwana mimi siwezi ah mimi siwezi ah, hendi ambapo angekwenda pale Akawatua wale watu kutoka katika jahala na pengine watu wamezama katika shirki na bid'ah Allah angembarikiya katika ilmu yake anaporudi akamfungulia katika ilmu sana lakini wengi katika thullabil ilmi haya hawafahamu wewe Allah subhanahu wa ta'ala amekupa ilmu Ilmu yako chukua ifikishe kwa watu kisha uangalie namna gani Allah atakaufungulia wallahi atakufungulia ajabu katika ilmu Waljazau min jinsi vile wanavyoamiliana waja wa Allah ndivyo Allah atakavyoamiliana wewe. wewe unabidii kuwatoa watu, watu katika ujinga waingie katika nuru ya ilmu na sunna na tauhid na hivyo hivyo Allah wewe atakavyokubeba akutoe katika ujinga akuingize katika nuru ya ilmu na sunna na tauhid na hii yatuhimiza sisi na kutusukuma kwa tufanyeni bidii sana katika da'wa hata hapa baina kuna mwanafunzi fulani pengine Allah amemfungulia subhanahu wa ta'ala katika fani fulani akawa yeyeuelewa zaidi kuliko wale wenzake anayesoma na wao basi akawa akaa na wao akifanya mudhakara na wao akiwafundisha wale Allah azidi kumbarikia na wewe angalia utakuja kukuta mtu amekuwa yeye ni specialist wa kufundisha faraaidh kwa nini kwa sababu ni somo alilielewa akawa awafundisha wenzake Nahu akakaa chini akawafundisha wale wenzake wale mudhakkara tofainao akao yewafundisha Allah akamfungulia katika elimu Nachunguzeni mtayaona hayo ayanan Waangalieni wale wanaofundisha katika waalimu utakuta hilo jambo waliona kwa macho yako Kwa yule anayejibidisha zaidi katika kufundisha ilmu Allah amfungulia zaidi katika ilmu Sasa we na nafsi yako jiangalia. Kila mmoja jiangalie nafsi yake. Kama wewe waweza wa, wa, kujiita kuwa We nani min mtalib ilmu? Basi kuna jukumu hili lifikishe ili Allah na wewe akufikishe pale unotaka. Qala rahimahullah. Kama fi sahihihi Muslim yasema wa fa innal jazaa'a min jinsi al فكما علم الخلق من جهالتهم جزاه الله بان علمه من جهالتي كما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وان الله قال لي انفق انفق عليك الله سبحانه وتعالى موامبيه متومواك صلى الله عليه وسلم توا لنا من قام وهذا يتناول نفقه العلم na hapa yaingia ndani kutoa sadaka ya elimu pia kama vile mtu sadaka ya senti yule anayetoa sadaka ya mali na wewe unayetoa sadaka ya ilmu yako ni ghali zaidi kuliko ya mali yako ni, ni ghali zaidi na ukarimu wako ni mkubwa zaidi kuliko yule anetoa mali lakini we mwambie mtu sasa hivi hii hadithi nakufundisha na hapa ilfu moja utakai shauone utajua hapa hakuna tulabi alim wanajisho liko hivi angalia tu bali kila game unaangalia hivi tu kisha kwambie mpe hiyo alfarf baada ya foundation atachukua hana hana haja nayo hadith tajwa baadae hasa fikra za watu ziko wapi ziko huku kwenye tuhibbuna alajila mambo ya haraka haraka yali ya kidunia kikweli yani ndiyo salafu walielewa huu uzito wa ili jambo ndio kaona Jabir ibn Abdullah atoka Madina aenda zake Sham safari ya mwezi aenda kusikia hadithi moja ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kisha geuza yuarudi zake safari ya mwezi miezi miwili uko safarini kwa ajili ya hadithi moja ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu walikuwa wajua thamani ya ilmu ya sharia walikuwa wajua pole kwa jua thamani ya ilmu sheria ah wakati mwingine wallahi ukitizama ile hali yetu sisi saa hii tunojinasibisha na talab alilm sallalah oshangaa sana sisi tofanye mchezo sana ah sasa ukiangalia wale vijana wa sunna hiyo ambayo wewe unaona bado hawajafanya kitu w wanabidi kiasi siyati ya wafanyikitu bidii maskini amehifadhi Qur'an hafadhi mutun munyari 4 na nawaia 3, 4, 6, islam kifadhi mulhatu katika ajaribu yani ya ibn lakini bado hata ukaifadhi basi bado kuna mambo mengi sana ya kujua sasa kuna watu wengine waweza kufika hapo akijiona yeye ashafika sasa huyu mtu wa sunna ambaye ajishughulisha kikweli na elimu ya kikweli sisi twaishi kwenye mshtama waweza kumona khurafi koko kwenye Maulidi nendeni mkasome Wahhabi wa Saudi ndo kabisa E moya yake akila mapilau miaka yote watu wengine wana zao huku wao watakutana na neno hebu tufanye bidii, jamani zaidi kuliko yitu lio nayo tufanye naweka katika nafsi yako kwa mimi nasoma ili nikafundishe ndugu zangu kule kwa usipitwe na chochote usipitwe na faida yote, ukipitwa na faida maana yake umewafanyia khiana ndugu zako kule nikotoka wakungoja wa. نُكِرُدُ وَنَبِدِي، وسُيَنَ فُجُو، وَنَبِدِي يَعْفُنْدِشَا بِحِكْمَةٍ وَاُتُلِيفُ. بَشِّرْ وَلاَ تُنَفِّرْ. يَسِّرْ وَلاَ تُعَسِّرْ. إيفِي نديو مُطَمْ سَلَمَ وَالْمُومْبِي مُعَاذِ مِنَ الْجَبَلِ وَأَبُو مُوسَى الأَشْعَرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَرْضَى. نَ اللهُ kwanza ukiwa hivi kwenye halqa hizi za ilmu ukifanya mudhakara Allah amekufungulia katika fani fulani wamwona ndugu yako fulani yule mzito kuelewa muite mwambie mimi nitakufundisha hii sasa ikiwa ni katika wale ah mimi hata sina hata kama kama selesi basi asau yaachana naye huyo hataki kusoma hao pia wako he? katika sehemu yoyote watu wanaposoma wako watu aina hii yaani wale watu alhamdulillah wako wakishakuwa watu wazima atakusema basi tulikuwa pamoja naye ile eh mlikuwa pamoja alafu ya kuna mtoto mmoja mkorofi sana mtoto mmoja mdogo mkorofi jamani eli kisa na babake mambo ya kidunia tu si ya ilmu ya sheria kuna bwana mmoja tajiri rafiki yake babake huyo mtoto na babake maskini hana kitu <laughs> lakini rafiki yake tajiri sasa siku moja ile rafiki yake tajiri apita ya amemwambia mwanao muona huyo tusome mwanae kelas 1 Hale tajiri na mashaallah mkumbuka ndugu yake Risomanae shukisha kio salamu aleikum vipi jamaa salamu kisha kapita. Sasa mtoto amsikilize babake ambe basi ule ni nasomanae wewe za kuamini ule namjazia mtihani ule Yule baba amwambia mtoto wake yule mimi namjazia kwenye mtihani hana ule mtoto mwangalia mkorofi amwambia semaje baba nikimjazia mtihani Ambe mtiani baki nao mwenyewe. Wewe wafanya nini mwenzako yako yule muangalia huko wapi? umaskini sisi? wapi wewe? Darasani kazi kujazia watu tu. Mbona yule ankuwa tajiri? Astagfirullah. Yule mtoto wa babake ananoko kama. Akili dunia. So amlisha akili dunia. Ya hana kitu, amlisha mtoto akili za kidunia. Amwambia sasa wewe kweli haya na Mbona yule tajiri wewe maskini? ulikuwa wapi wewe unzuba sasa usije baadaye huku pia Ukayafanya hayo ukamwona mwanzako amekuwa shekhe yumsomesha na haya ashatokea wakati wa salafu kisho kaanza ah nilikuwa nae yule tulikuwa pamoja mtoto wako atakuliza alafu yakaendaje umeelewa ikawaje mbona wewe hukua kama yeye ama majadiwa wewe usingizie majadiwa tu ulijuaje wewe kabla ya hapo kwa ule anje aliwa vile mbona ukufanya bidii katika masomo kama ndugu yako ibn Abbas radiyallahu anhuma alifariki mtume صلى الله akiwa ni mtoto mdogo sana chini ya miaka 15 ibn Abbas alikuwa na rafiki yake katika ansara kijana kama ye alivyofariki mtume صلى na qissa katika sahiha akamwambia haluma falnas'al ashabar rasulillah sallallahu alayhi wasallam fa innahum alyawma kuthur tonde bwana tukaanze kuuliza hadithi za mtume sallam tuanze kuhifadhi masahaba mtume sallam wakubwa kwa wengi وفيهم ابن مسعود وعمر وابو بكر ووقilia watu utakuitajia wewe kuna ibn mas'ud kuna umar kuna abubakar asiddiq kuna nani anataja masahaba wale ulama watu utakuitajia wewe bwana ibn abbas asema fataraktuhu mikaachana naye yule bwana wa aqbaltu ila almas'ala nika mimi nenda kuulizia miaka ikapita Siku moja Ibn Abbas amekaa hivi Ni kisa kirefu Ibn Abbas amekaa kwenye halqa ya ilmu. watu wamejaa chini Wamsikiliza Ibn Abbas kila mmoja aulize auliza maswali yeye wajibu atoa hadithi za Mtume salaamataje pale yule bwana akapita kwa mbali tulikuwa pamoja Ndo wao akapita hivi kisha akasema maneno mazuri sana kana hadha alfata min quraish aaqla minni yule kijana wa kureish yule alikuwa na akili kuliko mimini kwa mpumbavu sana tena aliniambia lakini sikusikiliza aliniambia msisikumsikiliza angalia leo watu wote wamekaa chini wale wamsikiliza yeye ibn abbas radiyallahu an mpaka leo atajwa sio bali na watu wazembe wazembe na wewe usipowaacha na watu wazembe utajuta ikiwa una ndugu yako anataka kutafuta ilmu kana hataki mwache yapije maharagoe pale na mtele akimaliza na ndichooni akirudi wewe usimshuhulikia shughulisha na elimu umepata ndugu zako wako tayari kusoma kana wao fanya bidii fanya mudhaka Allah amekufungulia somesha usione haya kusomesha usiposomesha ilmu utaisahau usiposomesha utaisahau na ndio ilmu ilivyo yani leo wewe kuwa wewe umetoka katika markazi ya tahfidhu Quran umehifadhi Quran yote yote umeifadhi mutqin hebu jaribu usifanye murajaa ya miaka miwili kabaki kitu hapo Yapotea yote waisahau kuna sahbi yangu mmoja huwe iwaje hapa sasa yengine mtamuita tena kusudi mbele zenu hapo makila siku na na msinduga nisikii tulikuwa tukiswali sana tarawih kitambo huko nyuma 2023 sikumbuki huko nyuma swalisha naye tarawih huyo bwana alikuwa hafidh mutqin mutqin kuja hapa singine hapa tukasalimiana kaanza kucheka sokumbuka tuliosha pamoja naambia siwezi kusahau tulipomaliza kusoma yeye akaingia kwenye biashara mpaka sasa mfanyi biashara akiniona yuwacheka sema najuta bana ameingia kwenye dunia hii napeleka mbio mimi kweli kweli umeshaelewa jamani <laughs> asema ile Qur'ani yote mpotea Najuta juta sema na lakini hafanii chochote Qurani yote lilikuwa na alikuwa hafidh bi ana sauti nzuri akiswalisha watamani aswalishe sasa hivi akija hapa kuswali mimi nitamuita nitampo hisani zako eh maneno niliyataja hapa wala atowana haya msifikirie atakuambia ah do watanishtukia ah atakuja hapa semea maneno wala hajali nitamleta hapa mbe tukoisani zako fulani hebu njoo Hebu hao. yale kupata sije hao. na atawambia vijana fanyeni bidii wacheni mchezo mimi nilikuwa nakufa biashara kule Qur'an yote napotea na ikapotea kweli na mina mifano wa watu wa karibu na mimi Si huyo mmoja kuna mwingine tusionae madrasa pia hafidh ama ifadhi Qur'an mutqin pia hivyo hivyo akawaacha murajaa shughulishwa na dunia sasa hivi atamani kusoma tilawa juzu moja pia muda hana alivoshughulishwa na dunia wallahi atamani kusoma juzu moja tilawa acha hifdh manake shakwenda basi kwa kuangalia pia hapatie muda kwa hiyo tufanyeni bidii tusomeni tufanyeni murajaa tufundishe watu ukipelekwa mahali kwenda kusomesha kimbia nenda kasomeshe kwa sababu faida mwanzo yarejea kwa nani kwako wewe kabla ya yule anaisikiliza min tasma miaba alikuwa nakusudia kuzungumza kalima hii kabisa nafunga darsa insha Allah mpaka nitakaporudi kutoka safari insha inshallah idha ahyanallah kesho inshallah safari saudiakum allah aladhi la tadhi'u day'ahu Allah kaporudi tuendelee na darasa zetu kama kawaida bidhni Allah kwaon kama wasia yale mnayoysikia wa katika ilmu ya bebeni muyafikishe kwa wale walioko nyuma yenu na masahaba ridwanullahi taala alayemri jambo walikuwa kilimiza sana Suala, la mtu kubeba ilmu na kuifikisha kwa wengine masahaba Abu Umama Allahu anhu tamalizia hapa kana Abu Umama radhiyallahu anhu yuhaddithuhum fayukthiru ay tabi'in Abu Umama radhiyallahu anhu alikuwa ki wahadithiy wal tabi'in wa taji hadith za muttum sallam nyingi sana kisha kiona amewasomea hadithi nyingi thumma yaqulu aqaltum ma lawha niliyufundisha fayaquluna na'am wale lo msikilize sema ndiyo tumekuelewa kile alicho kesema fiqulu balligu anna basi wafikishieni wengine haya tulioambia ya bebeni mwafikishie kwa wengine ambao hawako hapa faqad ballaghnaakum sisi tushawafikishia na nyinyi wafikishieni wengine mpokeezi asema yara ni wajib juu yake kufikisha kila alichokusikia kutoka nani kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa alikuwa hakika hivi atoa tu atoa tu hadi msisi si usielewe hawa makini mmezungumza mambo mingi sana awauliza mmeelewa nilioambia jamaa wamwambia tumekuelewa basi fikisheni sisi tushawafikishia nyi fikisheni kwa sababu aona kuwa ni wajib juu yake kufikisha kile ambacho amekijua katika ilmu aliyofundishwa na mtume sallallahu alayhi wasallam na kuisikia kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa nasi sisi tu mfano huo. Wallahu almusta'an. Naktifi biyaadhal qadar wallahu ta'ala a'lam subhanak allahumma hamdaka ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Baraka Allah